Її круглі груди напинали сукню. І Геббельс подумав, їх теж треба називати старовинним словом «перса». І заспокоїв себе. Вже скоро він триматиме їх в долонях і цілуватиме. Фрау Магда теж захоплено дивилася на Зоряну і шепотіла йому на вухо. «Ти, – казав Йозефе, – вона слов'янка?» Але ж вона типова арійка, білява, блакитноока. ока. А яка статура? У слов'янок таких не буває. Вони згорблені виснажливою фізичною працею. Геббельс статечно відмовив. Блакитнооким не можна стати, ним треба народитися. Несподівано зоряна опинилася біля них. «Ви чарівні, фройля!» – солодко заспівала фрау Магда, після того, як Гебельс їх представив одна одній. «Даруйте, ніяк не можу запам'ятати ваше ім'я». «Моє ім'я незвичне для німецького вуха. Зоряна. Від українського слова «зоря». Світанок». «Ти і є зоряниця», – у захваті подумав Гебельс. Несподівано з'явився Розенберг. Гебельс фальшиво здивувався. О, Альфреде, я вас не помітив. Розенберг з іронічною посмішкою відповів. Нічого дивного, Йозефе, я людина маленька. Чергова шпилька псевдобарона. Натякає на маленький зріст Геббельса. «Однак, яка в нас нині гостя?» І Розенберг підняв очі на Зоряну, яка на своїх високих підборах була трохи вища за нього. «Фрекен, ви сьогодні стільки відгадували, цитували письменників, мислителів. А чи є автор, якого ви любите на усе? Схиляєтесь перед ним. Наш фюрер?» Незамислюючись, відповіла Зоряна. «А Фрідріх Ніцше?» – прищулився Розенберг. «Звичайно, бароне. Фрау Магда почала слізливо просити. «Благаю вас, фройлен, прочитайте що-небудь з Ніцше. Я його обожнюю!» «Ну, звісно, якщо ви не втомилися...» «З задоволенням, фрау Магда?» І знову задзвеніло срібло її чарівного голосу. «Свого ворога шукайте ви! Свою війну ведіть ви! Війну за свої думки! Я закликаю вас не до миру, а до перемоги! Хай буде праця ваша боротьбою, і мир вам перемогою!» Війна та мужність звершили більше великих справ – ніж любов до ближнього. Усі заплодували. Фрау Магда почала витирати сльози. «За нашу чарівницю!» – підняв Келих з шампанським Розенберг. «Ні, ви тільки замисліться, Альфреде!» Голос Гебельса був схвильований і щирий. «Війна і мужність чинять добро!» а не заяложена любов до ближнього. Оркестр заграв танго. Зоряна відійшла від столика Гебельса, а Розенберг іронічно скривив губи. «Без сумніву, Йозефе, ніч геніальний, та ця білявка вище за його геній». «Ох і невгамовний ви, Альфреде!» «Б'юся об заклад! Цього разу у вас нічого не вийде!» «Ну, ти просто ревнуєш, Йозефе!» – засміялася Фрау Махда. Знову підійшла Зоряна, і Розенберг відразу кинувся до неї. «Дозвольте запросити вас до танцю, Фройлен. «Даруйте, пане Розенберг, але я маю обговорити з паном Рейхсміністром деякі важливі питання». Так, так, швидко підхопив Гебельс. Йдеться про нашу співпрацю з українською націоналістичною організацією. Це дуже на часі, і звернувся до зряни. Де ми можемо усамітнитися?